Prin anul 1900, o dimineață însorită de primăvară, într-un oraș de provincie din Rusia, în casa familiei Prozorov. În salon sunt cele trei surori: Olga, Mașa, Iria. Cea mai mare, Olga, în uniforma de un albastru închis a profesorilor de liceu, corectează niște caiete ale elevilor. Îmbrăcată în negru și cu pălăria pe genunchi, Mașa, sora mijlocii, Stă în fotoliu și citește o carte, iar sora cea mai mică, Irina, poartă o roche albă și îngândurată privește în grădină prin fereastra deschisă. Acum un an, chiar în ziua de 5 mai, de ziua ta, Irina, a murit tata. Era frig și burnit. Mi se părea că nu o să mai potră. Îți pierduse-și cunoștința și zăceai ca moartă, Dar iată că a trecut anul și n-a mai rămas decât amintirea. Acum porția roche albă. Obrazul îți trălucește din nou. Și atunci, pătea Nu ne-amintesc cum l-au luat pe tata. Cânta muzica, la cimitiri sau tras salve. Tata pusese general, comandant de brigadă. Și ce lume puțină era de față. Dar ploa prea tare. O ploaie amestecată cu ninsoare. O, oh, ce rost are să ne amintim de toate acestea? Azi e cald. Putem lăsa ferestre deschise, cu toate astea specie ne-au înfrunzit încă. Mi-a văd ca că acum 11 ani când a primit comanda brigăzii a plecat cu noi din Moscova. Era pe timpul ăsta, la începutul lunii mai. Moscova era înflorită, scaldată în soare. Doamne Dumnezeule, au trecut de ani și mi-am mințesc de parcă ar fi azi. Când mi-am deșteptat de dimineața, am văzut soarele, lumina, primăvara și o nespusă bucurie mi-a cuprins sufletul. Mi-e atât de doar. Ce n-aș da să revăd locurile acelea dragi? Nu fluiera mașa. Cum poți face una ca asta? Toată dimineața, la liceu, lecții, toată după amiază, până seara târziu. Mă doare mereu capul și gândurile nu-mi dau pace. Am impresia că un bătrânesc. De patru ani, de când sunt profesoară la liceu, simt cum fiecare zi îmi răpește din puteri, din viață. O singură dorință trăiește și crește în mine. Să plecăm la Moscova! vinde să terminăm cu tot ce avem aici și la Moscova. Da, și cât mai curând. Fratele nostru va ajunge de profesor universitar și nu o să mai rămână aici. Dar ce o să se facă piata mașa? Va veni în fiecare vară la noi la Moscova. Cu ajutorul lui Dumnezeu se vor aranja toată. Ce vreme minunată! Că nu știu de ce mi-e plin de bucurie. Pe dimineață când m-am deșteptat, ne-am dus aminte că e ziua mea, și m-am simțit fericit. Din camera de alături, unde e pusă masa mare pentru dejun, vin în salonul câțiva din obișnuiții casei, ofițeri ai regimentului aflat în garnizoana orașului. Bătrânul medic militar Ivan Romanovic Cebutrichin, iașul familiei Prozorov, capitanul Vasili Vasilievici Salioni și baronul Nicolae Lvovici Tuzembach, locotenent. Vorbind, uzimbax se așează la pian și începe să cântă. Și primește ia apoi un bătrân bătrân de de râmbii. Ii pardea soan. O discursismă no, Am uitat să vă spun, azi vine în vizită Alexandre Ignatievici Versinil, nou comandant al bateriei noastre. Să suntem bucuroase. E bătrân? Nu, nu vrem. Cel mult 40-40 de ani. Pare băiat bun. Foara nu Vorbește cam mult. E un om interesant? Da, îmi sunt. Numai care o soție, o soacră și două fetice care se a doua oară. Faci vizite și spune peste tot care o nevastă și două fetițe. O să o spună și aici. Sfântia e o smintită, undă bucoazile pe spate ca o fetiță, vorbește în cuvinte alezii, filosofează și din când în când încearcă să se sinucidă. Cred că o face ca să-și plictisească soțul. Dacă eram în locuri eu o de mult, dar el o rabdă și se plânge altora. spuneți ți mi rog, de ce mă simt atât de fericită astăzi? Mi se pare că am ars. Pe deasupra e semin albastru pe care plutesc păsările mari și alte. Azi, când m-am deșteptat, mi s-a părut odată că totul s-a lămurit pentru mine în lume. Că știu cum va trebui să trăiesc. Am impresia că știu tot. Omul e dator să muncească, să se plâdească în sudarea frunzii oricine ar fi el. Ăsta e târgul și ților În asta constă fericirea, încântarea ei. Ce bine e să fii muncitor! Un om care se scoală în zori decât o femeie tânără care se scoală la miază, ia cafeaua în pace și se două ceasuri. Hai ce glositor! Arde dorul să muncesc și eu. Doamne, ce bine înțeleg acest dor de muncă. N-am muncit în viața mea. Am născut la Petersburg, oraș rece și plin de lene. Într-o familie care naștutie, munca n ce și n-a avut niciun fel de grijă. Când mă întorceam acasă, la colegiul militar, paletul, scotecizm, mai făceam și morte. Mama însă mă privea cu venerație și se mira chiar dacă ceilalți nu plăceau la M-au ferit de orice trudă. Nu știu dacă au ieșit. Cred că nu. Iată că se apropie de noi cu hoiul. se pregătește vizelia cea mare și binefăcătoare. Vine, ia aproape. În curând va da pe peste noi, măturând toată lenea, toate lenea, nepăsarea, toate prejudecățării față de muncă, toată plictiseala și cu trebiciunea. Voi munci peste 25-30 de ani am muncit fiecare om, fiecare. Ce spuneai, baroane, că pe munci, Da. Eu n-am să mai muncesc. De tu mi-a dat nici nu poate să fie vorba. Peste 25 de ani n-ai mai fi pe slavă Domnului. Peste 2-3 ani o să te da blau sau... Ai să mă scozi din tine într-o bună zi și am să strag un glonț în cap. În cerașule! Cum poți vorbi așa, Solion? Când stau și mă gândesc bine, e drept că n-am făcut nimic, tată. viață. Cum am ieșit din universitate, am tăiat prunze la clip. N-am mai pus mâna pe o carte. Nu știu decât este zi are. Nu prea aici vezi să las mașa. Altădată, pe vremea când trăia biețul tata, era cu mare la noi și stăm de, de ziua ta. Irin. veneau câte 30-40 de ofițeri. Azi însă să sunt decât câțiva aici. și o liniște cam de șert. Când filozofează un bărbat, este filozofie sau sofisticărie. Când filozofează o femeie sau zău, iese ca nu în ferete. Ce vrei să spui cu asta? Nu, nu sunt urazițoare! Dragă mea, iubitele mele, voi sunteți tot ce mi-a rămas mai scump pe mine. Nu mai este cuiva. În curând împlines 60 de ani. Sunt bătrân, singur, nu am de nimic. Dragul să ce vă port de tot ce mai e. Dacă nu le-ați voi, de mult mă ducem Dumnezeu. Și tu ești vină, petița mea. Te cunosc de când te-ai născut. Te-am ținut în brațe. O iubeam mult pe reposata mea. S-ai doi cu tătut, dragii mei, a venit un colonel necunoscut. Să știți că e verșini. Da, chiar el e. Am onoarea să mă prezint. Locotenent, colonel Verșini. M-a spus că am ajuns în sfârșit la la Ce mult v-ați loc, mă rog! Suntem foarte bucuroase! Și vă închipuiți să fie, îmi am Îmi de trei făchite. Erați trei surori. La față nu ne-a duc bina mie ne-a arătat. Și câte atunci colonelul Fotoroz, tatăl luna vastă, ...e care le de, <tiri> de cunoscut. din Moscova. Din Moscova? Da, Sunteți din Moscova? Da, Moscova. Tatăl dumneavoastră a fost acolo comandant de baterii. iar ja eu am servit ca ofițer sub ordinele lui. Mi se pare că... încep să vă cunosc și pe dumneavoastră. Eu însă... Nu mă duc aminte de dumneata. Olga! Olga! Ce-i de asta? E din Moscova. A... înăvastră? Olga, cea Sora cea mare! Maria! Da. Iar Irina, cea mică! Sunteți din Moscova? Da, mi-am scut acolo apoi am intrat în armată. Acum am primit comanda bateriei de aici, din orașul dumneavoastră și. ia-ți-mă. Știți, o să ne întoarcem și noi curând de la Moscova. Ne rugim să facem până la toamnă. E orașul nostru natal și ne este atât de dragă. Da, sunt de mult plecat din Moscova. De 11 de ani. Nu cunoscut și de mama dumneavoastră. Frumoasă femeie, Dumnezeu să iasă. Mama, e greu cu Moscova. Cuscu. Imaginați-vă că am început să-i uit spre sătulim. Așa o să ne uite și pe noi, bă. Da, ne va uita. E nimic de făcut asta de ursita. Ceea ce are pentru noi astăzi o importanță deosebită, cât timpul va fi dat uitării sau ne va nimic. Interesant este faptul nu putem să simtăm seama de ceea ce mâine va fi considerat de măreț și plin de într sau timpul că-i ridicol și de ne luat în seamă. Oare descoperirile lui Copernic sau Columnic n-au părut la început inutile și ridicole, în timp ce scrierile noastre, o smintiți, erau sopotite drept adevărul de nesubăduit și suprafoasele exact. viața noastră, viața cu care ne împăcăm atât de bine azi, mâine sunt atât de da, prost organizată, nu de ajuns de curat, dar adică ca de păcat. Cine știe, ar putea să ca lumea să vorbească despre viața noastră, pe ei, vlavi, ceva măreț. Vedeți timpul în care trăim, nu schimbiurile, o osânda cu moartea, năvăririle străine de odinioară. Și cu toate astea, cât o fui, fui, fui, fui, fui, fui! Dar nu se simte bine dacă nu filozofează. Salioni, te rog. Și totuși, suferințele timpului nostru, ne de multe, sunt cheveșia unui nivel moral la care a ajuns omenire. Da, da, da, rânduial. Da. Când Andrei, fratele nostru, nezavantul nostru, în curând va fi profesor universitar. Fata a fost militar în făciunul care și are de certuranță. A fost dorința tatei. Azi l-am de destul și se pare că e îndrăgostit. S-a <laughs> da, da, de domnișariul de aici. Desigur că se la noi. Vai, cum se îmbracă și fata asta. Nu urât sau demodat și fără gust. Nu, nu, Andrei nu-i îndrăgostit de ea. Nu pot crede că e atât de lipsit de gust. Face asta ca să ne necăjească. Ieri am auzit că se mărită cu protopopul, prefectul orașului. Foarte bine. Andrei! Cine mai ești, o clipă? Mai este Gatorga. Fratele nostru, Andrei Sergievici. Ci. Sunt, și, prozor, sunteți noul comandant al bateriei? Da. Echipul chipri Alexandru din Moscova? Da, vă fericit. Acum surorile mele n-au să vă mai dea pace. Oh. Deocamdată, eu sunt acela care le-am pricit. Andrei, cărturarul nostru, cântă și la vioară, lucrează orice în sfârșit, te mește în toate. Are numai prostul obicei de a fugi de lumea Andrei, Andrei. Vino! Nu pleca! Haide, haide! Nu lăsați-mă, vă Oh, ești un garaghios! N-am dormit atât în apă și acum nu prea mă simt în apele mele, cum s-ar spune. Am citit până la pat, Apoi m-am înculcat. Dar mi-a fost punit nici puțin să adorm. M-am gândit într una până s-a crepat de ziua. Vreau să-ți traduc o carte în timpul verii. Cum? Știți în Da. Tata Dumnezeu să-mi ne-a suflat cu învățătura. Mulțumită lui, stimați, eu mele, și sororile mele, ne neînțește și inglesește. Baerina știe și italinește, dar nimeni nu poate mănui cât ne-au costat ba de E un lux prea mare. Pentru orașul nostru să cunoști trei limbi. Hm, nu are nicio rol. E ca și cum ai avea șase de la o mână. Știm prea multe lucruri. El se uită, o plângeți că știți prea multe. Mie mi se pare că nu există un oraș pe lume, oricât de sarbă și arti ar fi, care să nu aibă nevoie de un om învățat. Să presupunem că între cei o de mii de locuitori acestui oraș grosolan și înapoiat, se găsesc mai trei care să vă semene. Peste o vreme vor apare 6, apoi și așa mai departe. Până la urmă, aceștia vor ajunge cei mulți. Da, da, da, peste două trei sute de ani viața pe acest pământ va fi nespus de frumoasă, desfârșită. Omul are nevoie de această viață și trebuie să te pregătească pentru ea. Dar pentru asta, trebuie să și să știu mai mult, că vedeau și știau părinții și frămoșii lui. <sus> <sus> și voi vă mai plângeți că știți prea multe? <sus> Am trebuit însemnate toate acestea. Da, da, e un om interesant. Da. Ce multe flori aveți aici. Toată casa e minunată. În viață întreaga am trăit în case mici, cu sobe care se megau, cu mobile sărăcăcioase, un pat și două scaune. Ne-au lăsit în viață flori. Flori ca astea. Vă gândesc desi ce fi dacă aș începe viața de la capăt? Dar de data asta, în mod conștient, dacă aceea pe care am prăit-o rămâne în urmă, ca o ciornă, iar cealaltă, cea nouă, ar fi cea adevărată. Dacă ar fi cu putință una ca asta, cred că ne-am străduit cu toții să nu mai repetăm greșelile din trecut. Ne-am crea un puțin alt cadru de viață ca asta plină de fiori, de asta ca ceasta de pinde. Am o nevastă și ci dori, nevastă mie bonnagă. La ca soaia nu m-aș mai năturat. Iată-l și pe cumnatul nostru, profesorul Cunâgin, soțul Mașevi. Deci, Dar și, dragă, de voie să te felicite ziua ta, onomastită. Îți jurez din toată inima sănătate și tot ce se poate dori unei fete de vârstă. Domnilor, azi e duminică, zi de origine. Să ne odihnim, deci, și fiecare să se înveserească după vârsta și rangul său. Marșa mă iubește. Soția mea, Mă iubește Asta nu vezi să sunt nediscus. Mașa, directorul ne-a propus la ora 4 să faci o excursie cu profesorii și familiile lor. Apoi seara suntem invitați la directora acasă. Nu merg. De ce? De ce, dragă, mașină? Oh, lasă te vorbim noi mai târziu. Mașa! Bine, să merg. Acum însă te rog să mă lași în pace. Blestemat! E suferită viața. O la masă. La mată, la masă, foarte bine la masă. Mă simt foarte bine în casa dumneavoastră. Da. Masa este pro S-a măritat la 18 ani. Atunci se părea că sosul ei este cel mai deștept om din lume. Lucrurile s-au schimbat. Azi e cel mai bun, dar nu și cel mai deștept. Pui, pui, pui, pui! Inceatează, Mațlid Băsescu, te rog! Pui, pui, pui, pui! Nu-mi place să-l iau, mi-e teamă de el. Vorbește numai prostii. Eu sunt și de ciudată, mi de el. Mă supără uneori, dar mai mult mi de, de el. Cred că, în fond, este un timid. Când suntem singuri, pare un om inteligent și blând. În societate, însă, este și cerțareț. Irina, dumneavoastră mi voie să stau câteva clipe în mintea mea. Ai numai 20 de ani, iar eu n-am împlinit decât 30. Avem atâtea ani în fața noastră. Un șir lung, lung de zile. Pline de dragoste, de ce sunt. Nicolae, Luci, te rog, nu-mi vorbi de dragoste. Simt o sede de vin din de, de luptă, de muncă. Și sedea asta s-a contopit în sufletul meu cu dragostea mea pentru tine. Irinu. Și, parcă când adinsi, se arăta trămecătoare ca viața, sunt pare și mie plină de farme. Spune-mi te ghiți. Spui că viața e frumoasă. Dar dacă pare, mă, pentru noi, pentru mine și surorile mele, iată, n-a fost încă frumoasă. Ea ne-a o bușit Ah, oh, Trebuie să muncești, să muncești. N-avem bucurii. Viața ne se pare tristă și fără de rost, tocmai pentru că nu știm ce înseamnă mâncă. Ne-am născut printre cei care o disprețuiesc. Ne-am întâlnit. Lumea s-a așezat la mamă. Cred că sunt destul de bine piețănată. Draga mea, Ina Sărgerină, te fericiți! Dar ce multă lume a venit! Eu mă simt foarte singherită. Bună ziua, domnule baron! Bună ziua, Nathalie Ivanovna! Ias-o și pe Nathalie Ivanovna! Bună ziua, draga mea! Vă felicit! Fie ziua, nu mă-ți Dar ce mult! Muzafire a zis! Eu sunt intimidată! Nu mai dai carte! Ei, dar uite că ne mai zotez Muzafire! Asta lungă, pia! Asta lungă, fericită, mă ajungă! Vă felicităm și vă rugăm să primiți din partea noastră acest coș cu flori. Vă dorim toate cele bune. Nu atât de frumoasă, astea firima, astea greu. ce să lăce la Thult, Asta înseamnă că din zeu ai fi și în Nu cumva. Nu cumva ai fi la tacerai, Varoma. <rători> sunt un bătrân păcătos, să vă privesc. Dar nu înțeleg de ce s-a rușit toată natura. Vrei? <rători> Vrei? <rători> Eu nu mai pot să râd aici. Eu plec. De ce pleca de la masă? Așteaptă ca nu plecă roșine. Nu știu ce-i cu mine, dar de ce își va joc de mine? știu că acum o să toți crescut. Cred că m-am ridicat astfel de la mată și-am plecat, dar m-am încutru. Nu pot. Nu fi supărată, draga mea, te rog din suflet. Ei nu fac decât să glumească, dar fără răutate. Sunt buni, au inimi de alt. Te încădințesc că amândoi le suntem dragi. Vino aici lângă ușă, draga mea. Nu se uite nimeni, la mea. Eu nu vreau să-mi cu lumea. Oh, tinerețe, minunată, frumoasă tinerețe. Dragana, nu te negăriți. Tot ce te rog e să ai încredere în mine. Ce bine mă simt. Sufletul mi-e plin de dragoste, de bucurie. Lasă-mă să te salut. Oh. nu mi de nimic! Pentru ce m-am îndrăgostit de bine și când? Nu înțeleg nicio nimic. Dragana bună și nevinovată. Aha. Te rog să-mi fii soție. Aha. Te iubesc. Te iubesc cum n-am pe nimeni până acum. Peste câțiva ani, în același salon, o seară de sfârșit de ea, e întuneric. Intră Natalia Ivanovna, acum soția lui Andrei Prozorov. E în capot, cu o în mână și se oprește în fața ușii care dă în camera lui Andrei. Acolo, Andrei, ce te Nu, E natașa. Nu, nu-i nimic. Suntem așa, într-o joară. Acolo de carnaval și-au pierdut și slungile capul. Mă uit dacă nu-i lumină undeva. Te poți aștepta la orice. Ier, la mie zonă, ți-am trecut prin sufragerie și am dea o lumânare. N-am fost în stare să aflu cine a lăsat-o aprinsă. Dar, Ce de cea Andrei? 8 și un ei, nu s-a întors încă nici Olga, nici Irina. Te muncesc mult, subiectele fete. Olga are conferință, Irina e la poștă. E atât de adivinează Făritarul. Mai cruță-te, Irina, o dragă, mai cruță-te. Nu vrea să asculte. Oh, ai spus că eu și Andrei, oh. Andrei, tare mi seama că e bolnav, Bobic, al nostru. E atât de reci. Mie-mi e teamă că îi frig la el, lotai o bai. Ar trebui să-i dăm nu? Cel puțin, să-l e la primăvară. Uite, camera Irinii de sildă, asta s-ar potrivi de minune pentru copii. E uscată și are soare scată ziua. Iar să-i spun. În el Irina poate foarte bine să stea și cu Olga în cameră. Sau vin ele numai la culcare, nu? Sunt plecață să ziua întreagă. Dragul meu, Andreele, de ce nu spui nimic? Ce să mai spun, mă gândesc și eu. Da? mi să spun ceva. Da, da, a venit Serafond de la Prefectură. Vreau să vorbească, vine da? Să vin aici. Da. Bună seara! Bună seara, ce vrei să-mi spui? Prefectul vă trimite o carte și aceste hârtii. Vom Bine, mulțumesc. Dar de ce ai venit atât de târziu? E trecut de ora 8. Cum ați spus? Îți spun că ai venit târziu. E ora 8 trecut. Da, și aici. am venit era încă lumină, dar nu m-au lăsat să intru. Domnul e ocupat, spuneam. Ce te-i faci, ocupat? Ocupat să fii. Eu n-am de ce să mă grăbesc. Con N-am spus nimic. Mâine e vină și nu avem slujbă. Eu unde se tot mă duc? Acasă mă pipisesc. Ei, moșule, moșule, ce ciudat se schimbă toate și cum te mai amăgești în Ne Neavând ce face azi, am pus mâna pe cartea asta. un vechi curs universitar. Mi-a venit să râd. Doamne, doamne, iată-mă la prefectură. La prefectură. Protopopov prefect și eu secretar. Tot ce mai pot spera, e să ajung consilier. Consilier la prefectura de aici. Eu care gisez în fiecare noapte că sunt profesor, la Universitatea din Moscova, încărturare de vază, mândria țării rusești. N-aș putea să spun, nu au tot mai bine. N-aș și vorbe cu tine dacă auzeai bine. Simt nevoia să vorbesc și să mă destăimesc cuiva. Nevastă mea nu mă vede și mă tem de surori. Mi-e rușine de el, o să râd de mine. Nu beau, nu-mi place călțuma. La tare m-aș duce, la Testo, sau la restaurantul mare din Moscova. La Moscova sunt restaurante cu săli mari, unde nimeni nu te cunoaște, și totuși nu te simți străin. Aici te cunoaște toată lumea și ești străin. Singur și străin. Ai fost vreodată la Moscova? Nu am fost. n am avut Dumnezeu. Pot să plec? Da. Du-te Să vii mâine să iei hârtiile. Bună seara! Bună seara. Ah, iar vine cineva. Să mă duc la mine în cameră. Trebuie. Trebuie. Da. eu Maria, cea de un Știu și eu, colonelul. Fârând o i mare. Nu știu cum o fi în altă parte, dar în orașul nostru oamenii țin mai de treabă, de neam și cu o creștere mai aleată, sunt militare. Da. tare sete. Își mm. dă un da. mi Ne servește îndată. Știi, m-am la 18 ani. Merea teamă de soțul meu, era profesor la liceu. Merea, atunci, ieșitem din școală. Mi se părea grozav de învățat, de deștept și de important. Acum însă s-au schimbat multe. Așa, da, da, da. Nu e vorba de soțul meu. M-am obișnuit cu el. Dar printre civil sunt atâția oameni lipsiți de creștere, grosolan și care nu știu să se poarte. Și mi se întâmplă să fiu între profesori, colegii soțului meu. Mă simt stinger, sufăr. Da. Așa-i. mi se pare, însă că nu prea este nicio deosebire între militar și ceilalți. Mai cu seamă în acest oraș, toți sunt la fel. Nu ești prea bine dispus astăzi? Nu sunt prea poate. Azi nici n-am luat masa. Nu știu ca Când nu se îmbolnăvește, nu avem nici nu cu plânele, niștea, niștea, niștea, nu-i bună, încă le-am ales-o numai, nu-i potrivită. Ah, dacă ai spus s-o vezi nu-i spus, Am început să ne certăm la șapte dimineața și la nouă am plecat în timniușă. Nu știu dat, niciodată nu vorbesc lucrurile astea și nu știu de ce acum prindu-mi nu mai am de nimeni altceva. De nimeni. Cum mai suferi dintr-un în suf. Întocmai ca atunci, când a murit Bietă, tată. Așa voi, așa atunci, coșul. Chiar așa? Ce ciudat. Ești o femeie minunată, dar necătoare. E aproape întuneric aici și totuși îți văd strângirea ochilor. Cât de mișnici de dragi ochii, mișcările din tale, adesea de visel, de desfârșită. Oh, oh. Oh. Nu știu de ce mine să râți când vorbești asta. mea da. mi mi-e totul. e totul. Tot Vine cineva să schimbăm vorba. Ha! Irina, cu baronul. Am trei nume, barunul Tuzumbach, ah. crone al șalărui. Dar sunt un, bravo slavnica și dumneavoastră. ta. a luat și ceva neînțesc, tăluința și încăpățânarea cu care te pichisesc. În fiecare seară vin și te conduc acasă. Ah, cât sunt eu! Voi veni astea în fiecare seară și te voi conduce acasă. Zece, deci, douăzeci de ani, cât timp nu m-a ridulit. Ah, Voi erați, bună seara. Bună seara. Bună seara. Iată-vă acasă. O să mori și descoclită. Sunt obosită. Ești ca o fetiță oropsită când te întorci de la slujbă. Am obosită. Nu-mi place slujba la poștă. Nu-i pentru mine. Trebuie să-mi caut altceva. Nu găsesc acolo ceea ce-am dorit, ceea ce-am visat. Eu muncă fără poezie, lipsită de idei. Doctorul a fost ieri cu Andrei la club și iar au pierdut. Se spune că Andrei a pierdut la joc 200 de ruble. Ce se i face? Am mai pierdut acum două săptămâni și în decembrie a pierdut. Oh, ce bine ar fi să pierdă mai repede tot! Atunci am putea să scăpăm de orașul ăsta și să plecăm la Moscov. Doamne, Dumnezeule! O visează în fiecare noapte! Parcă aș fi bună. Abia în, în iunie o să plecăm. Dar până atunci au mai rămas februarie, martie, aprilie și mai. Aproape jumătate de an. Natasha, n-ar trebui să a plecat pierdut. Cred că puțin îi pasă. cine când plânta? sigur rode și fedotic. Vă duc dincolo la ei. E și doctorul acolo. Văd că nu mai bine ce ai Să-i faci. Hai să-i mai bine. Până oară la viața de peste 2 sute de ani sau 1000 de ani, că cei ani nu înseamnă mai nimic. Atunci o să înceapă o viață fericită, o viață nouă. Noi nu vom avea parte de ea, este, însă pentru ea trăim astăzi, ne trudim și suferim. Noi o împotrivim. Și este sensul existenței noastre, și chiar am putea spune. Fericirea noastră, fericirea e hrăzită urmașilor noștri îndepărtați dacă nu mi cel puțin urmașilor, urmașilor mei. Nici peste două, trei sute de ani, ba nici peste un milion de ani, viața nu se va schimba cu o iotă. Ea rămâne mereu aceeași, urmându-și legile ei proprii pe care noi nu le putem pătrunde și pe care nu le vom cunoaște niciodată. Pasările cărătoare. Cocoi, de pildă, își urmează neobosit zborul. Oricare ar fi gândurile ce le frământă capetele lor, meschine sau mărețe, ei vor continua mereu zborul, fără să știe încotro și de ce. Și din ce cauză? Cauză? Uite, afară ninge. De ce? Mie mi se pare că omul trebuie să aibă o credință. Sau dacă nu, să o caute. Altfel existența lui e goală. Goală. Să trăiești fără să știi de ce zboară cocoi. De ce se nasc copiii. De ce sunt stele pe cer. Trebuie să știm pentru ce trăim. Altfel totul e zadarnic și absurd. Păcat. Păcat totuși... Nu mai sunt tânăr. Sorții s-au aruncat. Știi, Maria Sergei mi-am dat de mm. Am auzit. Mare, ispravă, nu ai făcut. Nu-mi plac civilii. Mm, tot una e. Nici nu sunt prea chipeș. Am eu un plătișoare de militar, tot e. Am să lucrez. Vreau ca cel puțin o zi din viața mea să muncesc atâta, încât să vin seara istoric de acasă, să mă trântesc pe pat și să adorm numai decât. Să știți că numai muncitorii dorm bine Mă duc și eu dincolo. Ce vreme urâtă e afară. Ce bunic. Da, m-am săturat de atâta iarnă. Am și uitat cum este vară. Fericii cel ce nu face de între iarna și vară. Poate dacă eram la Moscova. Nu mă simt nici eu. Domnule Colonel, da. Domnule Colonel, a să-ți Da, nu Maria da da, nu -a -a. Da. Ce... ce, ce s-a întâmplat? Iar s-a otrăvit soția mea. Uh. Sunt nevoi să plec. Ce neplăcute sunt toate astea. Draga mea, frumoasa mea. Eu... eu o să o iau un citișor pe inții. Dar unde s-a dus Alexandru Acasă. Iar are un necas cu nevasta lui. Dar Andrei unde? Andrei! Andriușa! Cei i barone? <coughs> Andrei, dă-mă laibă de treaba. Hai să ne învățăm, Andriușa, să bem pentru prietenii noastre. Să bem și să ne tutuim. Știi, Andriușa, că plecă la Moscova, la universitate. La care? Moscova are două universități. Moscova n-are decât o singură universitate. <coughs> Eu vă spun că are două. Poate să aibă și trei, cu atât mai bine. Moscova are două universități. Cea veche și cea nouă. Și dacă vă supără vorbele mele, pot să și ta. Pot să mă duc și în altă cameră. Eu o să la Amor, amor! să venit la tanze, mai Cu plăcere. și că, în sfârșit, mi-e mi-e n Atunci, noapte bună. trebuie să plecăm. Nu se simte bine, Bobic. Asta să ne fie toată pagoda. Ce să-i faci? Când de da afară, trebuie să pleci. Nu Bobic e bolnav, ia-l. e. A. O veritabilă mic burghez. Hai să și în stradă. Să continuăm acolo conversația? nu ce facem! a Irina! Sigură? La revedere! M-am purtat din fără tact. Dar dumneata nu ieși la toate celelalte. Ai un suflet curat. Dumneata știi să-ți înțelegea de mărere. Numai mă înțelege. Eu iubesc, eu iubesc, eu iubesc. Eu iubesc. Te rog să pleci. Bună seara! Nu! nu pot trăi fără tine, Bucuria mea! Fericirea mea! Ești alimitați, atenși și plini de vraje. N-am mai întâlnit niciodată la nicio femeie astfel de ori. Te rog să-mi Vasile Vasilice. Este pentru prima oară că vorbesc de dragostea mea. Mi se pare că nu mai sunt pe femeie ci pe altă planete. Nu, nu are niciun rost. Dragoste cu Sila nu se bate, știi? Nu voi încălbi, însă, niciodată ca altul să fie fericit în locul meu. Îți jur pe toți Sfinti că voi ucide pe oricare rival! Iubita, mea. Iubita mea. O, o. Te rog să vă iert, să v Nu știam că mai ești încă aici. Sunt cam dezbrăcată. E tot una. La revedere! este ah, cursă, dragă! De fapt, are obosită! A venit este cursă mai devreme azi, po doare. Da, dar e cam agitat în stom. Apropo, făcut, mea, vreau să-ți vorbesc ceva. Nu știu se întâmplă mai totdeauna cu treaba. Sunt nu priești acasă, știi, camera lui Bobic, mi se pare umedă și rece. Ața ar fi tocmai bună pentru copil, scumpa mea. Să știi dacă te-ai butat deocamdată la Olga. Unde? O să stai deocamdată cu Olga în cameră și pe Bobic îl bută la doilea țară. Nu? să-ți iei Olga. Ce târziu vine! Doamna Sabia! Doamna Sabia! Ce? E domnul pe secțiu atopopo! Atopopo? Și A venit să mă vățesc că n cu Sabia! Așa e curios și mă-l bat, venit? Mă zuc să mă plimbă de oră! Ce ți spun? Spune că vine numai decât! Ia-ți sună! Nu vă mulțumesc, Olga. Eu vă mulțumesc! Vă mulțumesc și de Tu ești capatacul. De cine așteaptă? Te rostogădă nu mai imputați dânsi voi. Sunt foarte criticita. Iar faci ce națul. seara. Salut Olga. Bună seara Olga. Caucei într-o săptămână ce zic? Ce o vitoarea e bolnavă și eu Oh, cum mă doare cap! Andrei a pierdut la cărți 200 de ruble, tot orașul vorbește. Și pe mine m-a obosit conferința de azi. Soția mea... Soția mea a vrut iasul măsterie și a încercat să-i Totul s-a sfârșit însă cu bine atunci un primistit și poți mă odihnesc. Păcați că trebuie să plec, vă urez toate cele bune. Pădăliri, să plecăm unde nu mă pot învați acasă, nu e cu nețință, să mergem. care revedere, toate cele bune. Vă pregăteam să petrec o seară într-o societate plăcută și încolo colo. o falacem, o spem. acuzativ cu esclamație. <laughs> Vă lască bine. Toate Nu doare cap. Andrea a pierdut la cărți. Tot orașul vorbește. Să să mă duc să mă acord. Ce ferisire, Doamne, mâine sunt liberă și poimă. O, oh, mă doare cap. Mă doare cap. Nu vă mulțumesc cu Nu nimeni la Moscova! A mai trecut un timp. E ora trei noapte, dar lumea din casă încă nu s-a E un foc mare în oraș. Din depărtare se aud clopote de alarmă. În camera în care locuiesc acum împreună Olga și Irina, intră Olga, urmată de bătrâna doi campi. Se spune că a ars în și cei din lume s-au adunat sus sub scară. Și puntea e plină, și lui Verșine era să iardă casa da. ca să sperie, și ei sărmană. Da. Doi cuțe. Da. spune ne să darmă la noi noaptea asta. Da, domnul da, Muță, oh, ce groazavie. Suntuță, ești obosită. Odihnește-te puțin. hai, stai jos, vreau. Da. Ce ce multă lume din la noi acasă! Vreau să văd prin gripă! Mie doamnă să nu se și copiii. Mi se pare că sunt cam spieptă noastră. Se spune că m-am îngreșat și mi-am de ce? aici? Nu stau voie să stai jos să sfată te aici! Iartă-mă la tașa dar nu pot suporta lucrurile astea. Te Te-ai un îngrozitor cu toții. Olga, să ne înțelegem dată pentru toateauna. Tu ești la liceu, iar eu în cap. Când vorbesc de slungi, știu eu ce spun. Mâine, mâine să nu mai stai aici pe pomana mana Să nu îmgrăsniți-vă, spate, de, de? Ai-o aici? <gânt> Nu știu, Olga, dacă, n nu este mult jos, o să ne înșertăm să într Unde este așa? E timpul să plecăm și noi acasă. Se spune că a făcut să mai cotorită un meu cartier. La început bătea vântul și se credea că o să ia foc tot orașul. Am obosit. Scumpa mea, Olga, ești atât de bună. Și doctorul ăsta tocmai acum s-a învățat. Mi se pare că vine în pace. Ai auzit? Da, da. Bine aici. -nice. Iată, uită, mă ascund. Ce Doi m Doi ani n am an mai băut și tocmai acum și-a găsit să se îmbrie. Hai să și să nu le găsească aici. Hai. Da. Să ieșim. Dracu să ia pe toți. Pe toți. Tot spun că sunt doctor. Că știu să le culez tot felul de boli. Ha? Dar eu nu știu nimic. Am uitat tot. Nu mi-amintesc nimic. Nimic. Să ia dracu pe toți. Miercuri trecută m-au chemat la o femeie bolnavă să o lecuiesc. Dar femeia a murit. Eu sunt vinovat. Acum 36 de ani mai știam și eu ceva. Acum însă am uitat tot. Poate că nici nu mai sunt om. Poate mă prefac mai. Dracu să mai știu. Acum trei zile vorbeau la club, ziceau Shakespeare, Voltaire, n-am citit nimic, nimic, dar m-am prefăcut că Ce știu de tatării și alții la fel. Josnicie, și mi-am adus aminte de femeia aceea pe care am lăsat-o să moară în miercuri. Ne-am amintit de toate. Mi s-a făcut silă, cărbă. M-am dus și am băut. Să intrăm aici, Alexandru Ignatius. Parcă e mai limbi și... Vino și dumneavoastră zâmba. Hai, Ignatius. Dacă nu erau soldații, ar da tot orașul. Bună aici! Bravo lor! Suflete de aur! Spite ceasul, doamnilor. Trei trei cutii, începe să lumineze. Doctore, mm. mai e bine că-i duce să te fugi. Uh, uh, uh. S-a ciupit bine Ivan Romanovici. Bravo, bravo! Veritas, mm. yes, am mm. In vino veritas, spuneau romanii. Ieri, i-am nouzit în treacăt că e vorba să ne mute brigada undeva pe parte. Unii spune Polonia. alti la Așa e, am auzit și eu. În cazul acesta să orașul pustiu. Oh, și noi plecăm? Nu știu nimic. Nouă ni se pare că treim. <laughs> Dar, de fapt, nici nu existăm. Nimeni nu știe nimic. <laughs> Ce v-a uitat de mine? Iată Natasha, de pildă, are o aventură cu protopopo. Ah, ah, Dar voi ah, nu știți nimic. <laughs> Stați aici, nu știți și nu auzi nimic și Natasha are aventură cu protopopo. <laughs> o să înghițiți voi și pe asta. Da -da acum, da la revedere. Ha, ha, uite-te pe Maria Sucie. Ai cerat? A, oh, ce bostită sunt. Da. Ce curioase sunt toate astea. Când am început focul, am cuțit în grabă acasă. Mă apropii să vezi. văd. Casa mea atinsă, în afara de orice primejdie. Dar petitele mele, am purtat pe un prag, rebrăcat, schimburi. În lumea lumii s-a agitat, ca gonau, înconau, crimele, cu Pătrim s-au spânzurat, mânacit și s-au aprins și de rubătoare. Ce a străințit, mă, când am văzut titlurile Doamnei, Dumnezeului. Câte suferințe au să mă în viață. Le-am luat în brațe și-am putut cu ele încoace. Dar spuneam mereu la sufrintele care îi așteaptă. Când sosesc aici, stau de mea, foc, care mai face și scandal. Sunt încredințat că peste 2 300 de ani lumea va privi înapoi spre vremurile noastre ca proază, ca coasă șocură. noastră de azi se va părea greoaie, apășătoare și... si pragie... ci fiată frumoasă cu fiatul nostru. Iertați-mă! Iar am cu toții. Păi i-a sentit nu știu ce am Sunt de pe supra nuno stai che mai portoi di fuso che de ra ra ra ra ra Trăziște-te. Hai ce obosit eram. Fabrica de cărămiezi. Să nu credeți că visezi tot ce spune adevărat. Plec în curând la fabrica de să încep să muncesc. Nu că să fost bărba despre asta. Ești atât de de Irina. Ești fermecătoare, minunată. Am impresia că risipești toată beta din pe jur, cu paloarea dumitarei, ca o lumină. Ești tristă, nu te cu viața. De ce nu vii cu mine? Vină. Vină să muncim împreună, Lina Sării. Te rog să cu mai Te privesc acum și-mi zic aminte cum erai de ziua dumitarei. E mult de atunci. Erai atât de curajoasă, atât de zveseră când vorbeai despre bucuria de a munci atunci mai puteam întreferi un încă o viață mai bună, dar astăzi ai lacrimi, like, curcă-te, să se luminează ea fracăsirea, e să-mi dau viața pentru dumneavoastră. Pleacă, Nicolae rog. Ha? Ai face bine să te duci și tu acasă. Draga mea mașină! Scumpa mea mașă. Lasă o să te Eu că e obosit. Plec numai de fetința mea. Soția mea scumpă și dragă. Numai pe tine plictis. Ah, oh, ce plictisită sunt. Ce plictisită sunt. Uite, mă rog. E ceva ce nu-mi iese din cap. E revoltător. L Am stă ca un cun în minte și nu pot să tac. Mă depășește. Vorbesc de Andrei. A ipotecat casa. Și s-a luat toți banii. Casa nu e numai a lui, e și a noastră. Asta trebuie să o știe dacă e un om cinstit. Da bine, mașa, ce-ți va să ții. și a până încât. Lasă-l în plac domnului. Oricol. Să știți că e revoltător. Noi, slavă Domnului, avem ce ne trebuie. Eu, în afară de viciu, mai dau și meditații. Sunt un om fără pretensie. Omnia mea me comportă, cum să-ți spun. N-am nevoie de nimic. Dar mă revolt am dreptate. Du-te, Feodor. Mă duc, mă duc. Odihnește-te puțin, ești obosită. Eu te-am clincoros și te aștept. Dori, iuara mea. Dori. Sunt fericit, fericit, fericit. E adevărat. Andreea nostru s-a făcut atât de neschimb. Cum a decăzut și a îmbătrânit alături de femeia asta? Atâta se pregătea să devină profesor universitar. Și el să le că a intrat în sfârșit în Consiliul la Prefectură. El membru și protocopul președinte. Tot orașul vorbește, își bate joc. Numai el nu vede. Nu știe nimic. Iată, toți au sărița să la stingerea focului. Numai el stă închis în camera lui ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu știe decât să cânte la vioară. E îngrozitor! E îngroșitor. Nu mai pot. Mai. Ce-i cu tine, dragă <gătă> Ce s-a întâmplat? <gătă> Unde? Unde s-a dus tot? Cum ne-am spus pe toată? Doamne Dumnezeule, am uitat tot. Totul s-a în Nu mai știu cum să spune la fereastra italienește sau la tavan. Uit tot. În fiecare zi uit câte ceva. Viața trece și nu se va mai întoarce. Nu să mai plecăm niciodată la Moscova. Niciodată. Acum îmi dau seama că nu o să mai plecă. Irina, draga, mi Ce nevărăcite sunt. Nu mai pot să muncesc. Nu o să mai muncesc. Ajunge! Am fost delegatistă. Acum sunt a prefectură. Nu poți să-l subărătările acestea de muncă. Ureasc și rispețuiesc tot ce mi se dă să lucrezi. Am 24 de ani, Mi se pare că muncesc de mult, parcă mi s au Am slăbit, m-am sfârșit, am nu- -am mai trăit și nici am mulțumire sufletească. Am ne-a trecut, am impresia că mă scurcând, că mă departez de viața adevărată, frumos. Mi se pare că mă prevălesc în beznă. în prapast. Nu mai plânge, fetița, mea. Nu mai plânge, îmi face rău. Nu mai plâng. Destul. Așa de că nu mai plâng. Ajunge. Ajunge. Scumpa mea. O să vorbesc acum ca un bun prieten, ca o soră mai mare. Ascultă-mă, urmează în sfatul. Mărită-te cu baronul, știu că îl prețuiești, că îl stimezi, e atât de cum se cade, atât de curat la suflet. Și apoi e vina. Nu să căsătorești omul nu mai din dragoste, ci și ca să îmi o anumită îndatorire. Astfel gândesc eu și sunt încredințată că aș putea să mă măriți fără să iubesc. Aș primi orice cerere în căsătorie dacă omul ar fi cum se cade. Chiar dacă ar fi bătăl. Am așteptat într-una și am nădăjduit că ne vom muta la Moscova. Că voi găsi acolo un om adevărat. Un om ale visurilor mele. A dorințelor mele. Dar iată că totul e în Surioara mea drag, scumpa mea surioară, te -nțeleg. când și-a dat de baronul și-a apărut la noi în haine civile, mi s-a apărut atât de urțel bietul băiat încât m-au la lacrăile. M-a întrebat de ce plânge, ca și cum aș fi putut să-i spun. Și totuși, dacă Dumnezeu îl va ajuta și te va lua de soție, voi fi fericită. Dar asta e altceva, Irina. Cu totul altceva. cine a fi umblând pe acolo cu lumânarea? Ah, e Natasha. Umblă de parcă i-ar fi dat foc orașului. Ești proastă, Mașa. Iartă-mă, te rog, dar tu ești cea mai proastă din familia noastră. Dragile mele, sururile mele, Vreau să mă spovedesc vouă, e sufletul încătușat, Voi nu voi spovedi și nimănui după chiar niciodată. Iată că voi începe, e taina mea cea mai adâncă, Voi însă trebuie să aflați, nu mai pot să tac, iubesc, iubesc, iubesc iubesc acest om. A fost aici. E bine, îl iubesc pe verșine. Lasă asta, mașa. Orice-i spun eu tot nu Ce vrei să fac? La început mi s-a părut un om ciudat. Apoi mi s-a făcut miele de el. Până la urmă am început să iubesc. Îl iubesc așa cum este, cu vocea, cu cuvintele, cu norocirile. Chiar cu fetițele, nu pot spune orice prostie, eu tot nu te ascult, m -așa. Vai, ce proastă ești, Olga! Iubesc! Pețeamne că așa mi-a fost scris, că asta mi-a ursit, -a. și el mă iubește. Oh, teamă, da, asta nu e bine. Oh, draga mea Irina, cum o să ne mai trăim viața asta? Ce o să ne se mai întâmple? Când citești în cărți, toate ți se par învechite de parcă le fi și tu de mult. Dar când iubești tu însăți, îți dai seama că nimeni nu știe nimic, că fiecare își singur soartă, Dragile mele, scumpele mele surioare. V-am spus tot. Acum am să tac. Olga! Unde e Olga? Ce este, Andrei? Te-aș ruga să nu dai cheia, fratele Dar ne-am pierdut-o. Avea o chiiță mică. Ce foc mare! Bine că mai potorit puțin. De ce nu spune spui nimic, Olga? Cred că fi bine să lași la o parte prostile, să nu te mai supre pentru toate fleacuri. Acum că suntem cu toții aici, și Mașa, și tu, și Irina, ar fi bine să ne îndulăm odată pentru tolea une. Ce aveți împotriva mea? Ce aveți? lasă și vom vorbi mai. Nu te supăta. Eu îmi trebuie foarte euște. Ce aveți împotriva mea? De ce nu vorbiți pe față? La revedere, Olga. Sunt ușor, Irina. Noapte bună. La revedere, Andriuș. Te rog, dute, petele sunt prea obosite. Mâine o să lămuriți totul. Da, Andriușa. Mă bine să amănân pe mâine. Trebuie să ne plicăm. Voi spune ce am spus și după aceea plec. Iată. Mai întâi adică ceva împotriva Natas și nevastele. Mi-am dat seama de asta chiar din prima zi a căsnicii mele. Trebuie să vă spun că Natas este o fată minunată, cinstită, dreaptă și marimoasă. Asta e pe părerea mea. O iubesc și o stimez. Ați înțeles? Și cerția și ceriilor să facă la fel. Apoi mi se pare că sunt cât supărate pe mine că nu am devenit profesor, că nu mă ocup cu știință. Vedeți sunt că am slujbe la prefectură, am intrat în Consiliul Administrativ și cred că ceea ce fac acolo Ești tot așa de bun și de sfânt, ca și când aș slujești Sunt numărul în administrativ. Și dacă vreți să știți, sunt chiar mândru de mine. În sfârșit, m-am ceva de sus. Am ipotecat casa fără să vă cer consințământul. recunosc că sunt vinovat și vă cer iertare. Am fost forțat de datorii. Nimeni nu vrea să mă asculte. Natasă e o minunată, cinstită. Surat, Credeam că o să fim fericiți cu toți. Doamne, Dumnezeule! Surorile mele, dar să nu mă credeți! Să nu mă credeți! Să nu mă credeți! Nu mă credeți. Ce noapte zbuci ai auzit? E vorba să plece Brigadea de aici. O mută undeva departe. Uite-mă, Vom rămâne singure. Singure de tot, Olga. Ei, și scump, draga mea. Tu știi cât îl prețuiesc, cât îți pe tu zâmba. Mă voi marita cu el. Sunt hotărâtă să fac orice, numai să plecăm la Moscova. Te rog din suflet să plecăm. nu nimic pe lume mai frumos ca Moscova. Să plecăm, Orăla. Să plecăm. Peste câteva luni, într-o luminoasă zi de toamnă, în grădina cu copaci bătrâni, acasă pozor. De pe terasă coboară Irina, Tuzembach și Plugin împreună cu locotenenții Rodeși dotic, să și Bedotic, venit să-și i-a rămas bun. Aceștia sunt înținută de campanie și se pregătesc de plecare. Neobservat de ceilalți, în grădină, pe o bancă, mai ieși doctorul cel Ei. A sosit și momentul plecării. Trebuie să ne luăm rămas bun. Dragii mei, am trăit ca niște buni prieteni. Vreau să vă împărțișez acum, la plecare. Încă o dată. Adio, dragii mei. La revedere, pe La revedere, Rode. Nu, nu la revedere, nu. ci adio, căci n-o să ne mai revedem. Cine știe? Cu voia de Dumnezeu ne vom mai întâlni. Să ne scrieți neapărat. Adio, copac și Papaa! Adio! Frumos e co... Azi vor pleca trei baterii. Mâine alte trei. Și peste orașul ăsta se va șterge apoi din și pe cer. Și o plițe se fără margini. Da, unde mă Maria Pegheirna? E în grădină. Da, trebuie să ne luăm rămas bun de la dânsa. Adio! Să mergem! Altfel, m-apuc ca Ce bine am crezit aici. Rămânesc cu bine. Rămânesc cu bine. Adio adio. Adio. adio, adio. adio. Adio. Adio. Au plecat. A uitat să-și a rămas bun de la mine. Dar dumneavoastră ce tăzeai? Trebuie să-ți spun, am uitat și eu. Ei voi întâlni de altfel, că își mâine plec. Da, n-a mai rămas decât o zi. Peste un an ies la pensie și mă întorc aici să-mi petrec restul zilelor alături de voi. Dragul meu, Ivan prietene, sunt foarte îngrijorată. Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat așeară pe bulevard? Ai fost de față. Ce să? a Nimic, Flau. Se spune că Sarionii? S-a fi întâlnit chiar pe bulevar lângă teatru cu baronul. Ce teatru? Ce înseamnă asta? Mă duc în casă. Lângă teatru, Sarionii s-a legat de baron, Ăstuia ea, ea și a și la a Abar n-am de nimic, pleacuri. Se spune că Sarionii o iubește pe Irina și de aici ora lui pentru baron. Deci e firesc. Irina e o fată frumoasă. Ea seamănă cu Mașa. E... E la fel de visătoare, numai cât un Irino, niște o fire mai plânde, Ca și Mașa, și Mașa are un caracter bun, foarte bun. O iubesc mult pe Mașa, nespus de Nu știu de ce mă sperie totul aici. După masă trimit lucrurile, mâine mă cunun cu baronul și plecăm îndată la fabrica de cărămiți. Păi în mâine încep școală. Încep și eu o viață nouă. Ne-mi-ar La examenul de profesorat eram atât de emoționată, atât de fericită, că am plâns. Trebuie să sosească dintr-un moment intratul și camionul, după lucruri. Draga mea, buna mea, inimioara mea de au. ați luat-o mult prea înainte. Nu vă mai pot ajunge. am rămas în urmă precum pasărea spurătoare, care îmbătrânim. nu mai poate spura. Avântați-vă, puișorii mei, cât mai sus, în văstucuri, cu Dumnezeu înainte. Azi se duc soldații noștri. Viața o să reintre în vechile fazașuri. Poate să-ți spune mașul o femeie bună și cinstită. O iubesc mult și sunt are destinului. Mâine seara be o să mai aud a little bit of a mai bit pe a little și a venit și a venit și salon. a noastră n a venit? bit a venit bit nici nu vă puteți închipui ce greu e pentru mine să stau aici pe lângă. Acum locuiește la liceu, e director. Toată ziua are treabă și sunt singură. Ne urât, N am ce face. Mi-e dat să mă duc la Moscova. Ce să fac? Pe semne că asta mi-e soarta. N-ai ce face împotriva ei? Totul e în mâna lui Dumnezeu. M am gândit bine și până la urmă m-am Nicolai Lvovici m-a cerut în căsătorie, e un om blând, deosebit de bun și, deodată, parcă mi-au crescut aripi, m-a cuprins din nou veselia și dorul de muncă, de muncă, iată, însă, că aseară s-a întâmplat ceva, mameiță, mă plândește ceva, painic și de neînțeles. Leacuri prostii! Avieni che dottore. Oh, bentà. Ta ra ra pontara, tarararar pontara, tararar pontara, per No, non che no. Ah. Ce vorbă, Mașa, omul! E firesc să devii grosolana și răutăcioasă. Când ți se măsoară cu atâtea zugârcenii clipele de fericire și mai cu seamă că le pierzi, așa cum le pierd eu acum. Uite aici, aici clocotește totul. Uite acolo! pe fratele nostru, pe Andrei, împinge căruciorul. Ah, cum s-a mai spulberat toate nădejdiile! Când o să te facă liniște și în casa asta? O să se trezească fetița? Doamne, ce gălăzii! Foarte curând, Andrei. La unul pleacă bateria întâia, apoi a cincea, eu plec mâine. Pentru totdeauna? Nu știu. O să mă întorc, poate, peste un ar, dar cine știe, parcă nu-i totuși Orașul se golește, pustiul se va așterne peste el. El s-a întâmplat ceva în fața teatrului, toată lumea vorbește. Numai eu n-am habar de nimic. Nu știu cât prostii. Salionii s-a legat de baron, acesta și-a ieșit din fiude și l-a șignit. Până la urmă Salionei a fost nevoit să-l provoace la duel. Mi se pare că e timpul. Dar la 12 și jumătate, în umbrava aceea de peste râu, pif! <laughs> După părerea mea, să te bați în sau să asisti, chiar și în calitate de martor, e pur și simplu imoral. Ți se pare numai Andrul. De fapt, nu suntem. Nu există nimic pe lume. Mi se pare numai că trăim, dar la urma urmii tot la Toată ziua nu fac altceva decât să vorbesc. Să vorbesc. Parcă n-ar fi de ajuns clima asta în care te poți aștepta să ningă oricând. Trebuie să mă auzi și toate discuțiile astea. Când vine verșinil, vă rog să-mi spune. Eu mă duc prin grădina. de călătoare au și început să plecim. Legele! Sau ghirste sălbatice! Dragile mele! Felicitări! O să rămână casa pustie, Băieții se duc pe dușe în mata. Irina se mărit. Eu o să rămân singur în toată casa. Dar ne va Ne e ne va Cinstită, cum se cade, poate chiar și bună. Dar pe lângă toate astea are ceva în ea care o face să se cu un animal meschin, orb și țepos. Oricum, n-are nimic omenesc în el. Îți spun toate astea ție pentru că nu ești prieten, pentru că ești singurul care a poți să vorbesc deschis. Adevărat, o iubesc pe Natasha. Dar uneori mi se pare o ființă vulgară, că atunci îmi pierd capul, nu mai înțeleg de ce iubesc. Sau cel puțin, de ce am iubit-o Hei Andrei, ei, Andrei. Mâine plec. Poate că nu o să ne mai vedem niciodată. Iată însă sfatul meu, pune mâna pe pălărie și pe băţi și iau din loc, pleacă, du-te, du, -te. du -te fără să-ntoarci capul Și cu cât te vei duce mai departe, cu atât mai ah. departe. Salvione, ai și venit? Doctore, e timpul să plecăm, e 12 și jumătate. Bună ziua, Andrei! Viu numai decât. m a plictisit cu toți. Andrușa, dacă întreabă cineva de mine, să-i spui că vin numai decât. De ce tot optezi? E... Degeaba tine că mășulica, moșulică, nu o să-i fac mai nimic. O să trag numai în el, ca într-o potârnice. Haide. Mm -hmm. Haide. -mi. La revedere, Andrei. Vă păndu' puțin. Mașa! Masha, uuuu! Masha, uuuu! Mi se pare că singurul om din tot orașul care se bucură de plecarea soldaților este cu Eu E ușor de înțeles, Nicolai. Orașul nostru va rămâne pustiu. Dragă mea, Irina, mă întorc într-o clipă. Unde te duci? Am puțină treabă în oraș. Trebuie să mi-au rămas bunderea camararii. Nu e adevărat, Nicolae. De ce ești atât de zăpăcit? Ce s-a întâmplat el în fața teatrului? mă în data. Peste o oră voi fi iar cu tine, neprețuita mea. Au trecut cinci ani de când te iubesc și nu mă pot obișnui. Îmi par din ce în ce mai frumoasă. Ce păr minunat. Ce ochi. Mâine te deci? vom munci, vom fi bogați, visurile noastre se vor realiza, vei fi fericită, Irina. Un singur lucru lipsește. unul singur. Dragă seta, asta nu stă în puterile mele. Voi fi soția ta, voi fi călnicioasă și supusă, dar te Ce pot să fac? N-am iubit niciodată. Mi s în zi și noapte o dragoste, o dragoste mare, dar sufletul mic ca un pian plățiv și închis, a cărui cheie s-a pierdut. De ce ai o privilegiat de repede cită? Am dormit toată noaptea. Vezi, în viața mea nu i nimic care să a mai numai cheia s-a pierdut în nu mă lasă să dor. Spunem ceva. Spunem ceva. Ce? Ce să-ți spun? Ce să-ți spun? Spunem ceva. Ajunge. Ajunge. Mai bine să nu mai toate astea. Sunt atât de veselă. Mi se pare că văd acum pentru întâia oară acești brazi. Acești palte înșimesteceri și totul mă privește parcă într-un chip ciudat, așteptând ceva. Ce copac, ce minunat! Viața trebuie trebui să fie neasemuită de frumoasă preajma lor. Uh -uh! Trebuie să plec. Iată, uite la ce copac uscat, se leagă în vânt împreună cu ceilalți. Mi se pare că dacă voi muri, voi avea totuși, ca și el, parte de viață, într-un fel sau într rămâi cu bine, scumpa mea. Actele pe care mi le-ai dat sunt pe masa mea descris sub calendar. Plec și eu cu tine. Nu. Irina... Ce este? n am văzut cafeaua, te rog să spui să mă pregătească. Unde e Sergievici? Nu știu. Ah, uite l că vin. Ce vrei, te raconte? Ce să fac cu hârtirea astea? Si. Dar nu sunt alii mele, ci ales statului. nu le-am născocit eu. Mm. Unde sunt zilele de odinoară? Pe atunci eram tânăr, voios, cu mintea deschisă. Visam și gândeam atât de frumos, când prezentul și viitorul meu erau luminate de speranță. De ce oare de atât de goi, de trând, Ne netredniți și nenorociți, când începem să trăim? Iată, orașul acesta are 200 de ani și o de, de locuitori. Și nu e niciunul care se semne cu ceilalți. Nici în trecut, nici în vremurile noastre, nu s-a evit vreun mare înfrăptuitor, un cărturar, un pictor sau vreunul care să stărnească o mică licărire de dorință, să mai bine. Nu fac decât să bea și să mănânce, să doarmă și în cel din urmă să moară. Vor deveni și ei, la rândul lor, aceleași cadavre jalnici ca și părinților. Ce vrei? Ce să vreau? Să-i scălzi scruteile astea! M-am săturat de tine! Com-com! E înfiorător prezentul, dar când mă gândesc la viitor, ce minune! Sufletul mi se ușurează, aripile îmi cresc, depărtare să lumină, libertate. Eu și copiii mei ne vom descătușa de vie, de toată lenea asta mârșavă. Surioarele mele dragi, mașa, sora mea dragă, Intră în casă și semnezi hârtiile astea, și apoi visele ei se le duc la prefectură. Le în datorul acesta de zi na. Vă doresc din toată inima, tot ce mai bun de lume. Unde ar să fie? Trebuie să fie prin grădină. Mă duc să o caut. Orice. Ar în Iată, trebuie să ne despărțim. O să ne mai vedem vreodată, colonel Verșin. Cine știu. Se prea poate să nu ne mai revedem. Nevastă mea, mai rămâne aici vreo lună împreună cu fetitele. Va șuga mult în cal de nepoie. O, firește, te rog să nu ai nicio grijă. Mulțumesc. Măine, nu o să mai fie nici urmă de militar în acest oraș. Se va șterge totul, nu va rămâne decât amintirea, iar noi vom începe, fără îndoială, o viață nouă. Totul se întâmplă independent de voința noastră. Nu voiam să fiu director. și sunt. Acum sunt încredințată că nu vom mai pleca la Moscova. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Vă rog să mă iertați dacă, dacă v-am supărat cu ceva, știți? Vorbesc uneori prea mult. Vă rog să mă și să-mi o bună amintire. De ce nu fi venit, Mașa? Ce să vă mai spun acum, la plecare, despre ce să mai filozofăm? Viața e grea. Totuși, trebuie să recunoaștem că nu e departe vremea când se va lumina cu desăvârșire. Dacă ar fi cu puțin să adaugi la dragoste de muncă și puțină cultură, iar la cultură un grad de dragoste de muncă, atunci. Oh, dar e timpul să plec. Uite, -o. vine! Așa. Așa am să-mi au rămas bun. Adio! Mașa, ajunge, încetează, draga mea. Uite că vine și cu Lugin, Hai, încetează-mă așa. Nu-i nimic. las lasă să plângă. Buna mea, Mașa. Draga mea. Mașa, ești nevasta mea și orice s-ar întâmpla, sunt fericit. Nu mă plâng. Și nu să fac nicio reputație. Orga e martore, O să ne trăim viața ca și Nu! se o să spun nimic. Niciodată. Niciun fel de aluzie. în țin cu lanț de aur. Se nață stejarul verde pe al maițări. Țin că nebunesc! Înțeis, cu lanță aur, se-nalță, sejarul verde, calmări, sărb... Mașa, liniștește-te, liniștește-te, Mașa. Dă-i un pahar cu apă. Oh, aici, Mașa. Eu te căutam în grădină. Ce ai luat rămas buni. Da. Lasă, Irina. Să stăm câteva clipă împreună. Chiar fără să vorbim. Mâine... Plec de-aici. Mihai, protocomul a rezultat cu să o buccat și pe bani câteva a doi. Ah, oh, ce de mai griș și cu copiii ăștia. Nu-i, mă dragă, ce-am auzit? Tu pleci mâine? Da. Bă, ce rău-mi pare, să mai rămâi o săptămână. Mă obișnuisem cu tine, știi? Să nu crezi că-mi vine ușor acum când trebuie să ne despărțim. Nu. Am să nu ca Andrei cu vioara lui la tine în odaie, acolo poate să cânte cât poftește. Și în dai, am să văd pe Sofâșca. Ah, oh, oh, ce retiță să i Sofâșca! Adevarea e foarte drăguță, da. Prea bine. Mâine o să fiu singur aici. Mai înțeleg eu să poruncesc să tai toată alea de de acolo. Și apoi și fagură la bătrân. E tare urât aici pe însearat. Am să pun să se zădească peste tot flor, Săricele cele multe, multe, multe cu miere neplăcute. Aaa! <hăăăă> oh, dar cine a pus surculița asta pe bancă? Cine ne-a lăsat surculița pe bancă? Oh, nu! Mă întoarce la cine a pe bancă! A început. Pleacă. Pleacă băieții noștri. Enșii. Drum bun. Hai acasă. unde pălăria și pelerina? În casă. Le aduc un mai decât. Da. Acum putem să ne ducem pe la casele noastre. E timpul. Olga, Sergheita! Ce-i, doctori? Ce s-a întâmplat? Nu știu cum să vă spun. Baromul înduiei... Nu e cu putință. asta e toată povestea. Sunt istovită. Chivit. Nu mai pot, nu mai vreau să mai vorbesc cu Și la urma urmei, parcă mi tot totul. Ce s-a întâmplat? E scumpa mea, cum să-ți spun? Ce este? Spune-mi repede, ce este pe ține de Dumnezeu? Baronul a fost ucis în tuie. Nu știu am pânit-o. Sunt istovițile. Ce parcă-mi ți Să mm, cum să plângă. Nu mai cântăm muzica. Pleacă. Se duc de la noi. Unul din ei s-a dus pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Rămânem singuri. Ca să începem viața de la început. Trebuie să trăim. Trebuie să trăim. Va veni vreodată timpul să aflăm cu toții cu acestor suferințe. Când se vor dezvălui aceste taine, până atunci trebuie să trăim, să morcim. Voi pleca singură, mâine. Voi învăța copiii. Toată viața mă vei fi pentru acei care au nevoie de ea. E ton. Curând vine iarna care-și va șterne giulgiul de zăpadă peste tot. Eu să voi munci. Voi munci. Dragile mele, sunt mari. Lăsaţi-mă să vă împărţişez. Ce muzică veselă, pas te îndeamnă să trăiești. O, Doamne, vremea o să treacă, iar noi ne vom duce cu toții pentru totdeauna. Lumea ne va uita. Ne vom uita chipurile, graiuri și toate câte au fost. Dar suferințele noastre se vor preface în bucurii pentru urmașii noștri. Pacea și fericirea vor cobori pe pământ, iar noi cei de azi vom fi pomeniți cu recunoștință și binecuvântat. Surorile mele, dragi, viața noastră nu s-a sfârșit încă. Să trăim, deci. Muzica e atât de veselă, ia a atâta bucurie în ea. Încă puțin. Și poate o să știm pentru ce trăim, pentru ce suferim. Oh, dacă am putea ști, dacă. Am putut să